أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم ما بعد تجدر فالندريموت ايتكونوتم الله جل جلاله اته فالندريموت ديفتم بريتي فالي فنديم كركون درسا صلواته والسلام على النبي انصلى الله عليه وسلم بشوكتتي بسنك ومبفاميلاتي التندارشمه ndëmbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në belën e Zotit Te barekeu Teala në ciklin që ne kemi filluar para disa javëve, duke folur për emrat e cilësite të, të Allahut Te barekeu Teala. Sot do kemi një emër i cili gjithashtu ka ardhur me rend në surën El Hashr pas emrit Allahu Jellalul Mutakabbir, ai i cili amban vetën me të lartësuar, sot do kemi një emër i cili realisht shumë prej njerëzve nuk i kushtojnë rëndësi ndërsa është prej emrave në të cilin emër mbahet çdo emër tjetër i Allahut subhanahu wa taala. Është emri Al-Khaliq, el-Khallaq. Al ka na dy versione, dy formulime të emrit të Allahut te bareke wa taala. E para është formulimi Al-Khaliq, Al i cili është ë formulimi normal në gjuhën arabe. Pastaj ka edhe formimi tjetër el-Khallaq, i cili është ë form e fëqizume e, e emri të al al al pra, pra al Allahu të barëk e vëtëala al-khaliq qëka dhe më dhënë al-khaliq qëka dhe më dhënë al-khaliq do të me lene Allahu të barëk e vëtëala do të ndalim e në disa prej këptimeve al-khaliq Allahu gjellë gjellëluhu cilësot me kërijim mirë po fjalla kërijim do më dhënë këptimin ton apo në gjuhën ton apo dhe shumë prej gjuhë përveç gjuhë pra së arabe nuk e kuptimin e plotë se na jap emri Allahu te bareku ve teala al-Khalik. Por shembull neve krijim e pordorim por por ta shkrujt një libër. E pordorim krijim por ta por ta formoni trait, cila do të qoftë me me shumë materie ndryshme. Ndërsa emri Allahu al-Khalik përveç këtyre mënandave ka dhe mëna të tjera të zot janë më bazore se sa se sa kjo. Arabut emrin khalaqa apo burimin e emrit khalik e përdorin në dë baza. Baza e par, kanë thonë djetarë të gjuës, e para përdorët, el in shau ala mithalin e b'de'ahu lemjus bëq i lehi. Ky kuptim është më i fuqishmi dhe më bazarë në, në këte imërë. Cilë është ajo? Arabët i thojnë, khalaka kur të ndjerë diçka nga kur gjo hiqi në existence. Pa morë prej kërkuit model. Kjo është kuptimi imit Allah u gjitha el khaliq. Pra përshembu, neve njërzit kur kryojmë një qëka, marrim një materje dhe formulojtë. Ma e vështira që njëris ka kur mundësi me va është prej kur gjohiqit me nëzirë me nëzirë një qëka. Këta nuk e ka asë kush, posë Allah u te bare kjo e tala. Andaj arabët e kam bërdor khaleka kur nga asë gjohiqi nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë nëzirë sa a bëjmë thon njerit khaliq do ta shohim. Ki kuptimi i dyt, lejohet me kët kuptim të dytë me i thonë edhe njeriu. Cili është i dyti? Kan thon khalaqa bi ma'na qadara au qaddara. Cili është kuptimi i dyt? Arab qaddara i thon kur e merr materien baz dhe ka me ndrejth pij asoj diçka para se me ndrejth ban skic. E doq këth katror apo këth rrec apo këth trekansh, apo i mba i mat mosat. Para se me prek dora fare. Kur të, kur thojë se kaç jam të mat apo kaç jam të da, i thot khalaqtuhu. I thot khalaqtuhu. Nevon e ka për qëllim që Piçi Sojna ka më nxirr këta. Gjithashtu ki kuptim është për Allahun te barekehu te ala, ngas Allahu para se më kriju një materie një herë i ban takdir. Çdovon takdir çdata ka më kriju e ndë pa dal, pas taj e dal me është kuptim tjetër për Allahun, të barëk e vëtara. Kar kuptimi i par, në gjuhën, në Kur'anin Allahu të barëk e vëtara, surës Zumar, ajeti 6, të të të Allahu u gjellu ala, jekhlukukum fi butuni, ummehatikum, khalqan, min ba'di khalqin, fi dhulumatin thalath. të të Allahu u gjellu aluhu, Allahu u kryon juve në barqet, e nanëve të juve, khalqan, Min ba'd khalq, krijem pas krijimi. Cili është ky krijim? Arsmatja apo ë uh, nxjerrja prej asgjë në diçka? Nxjerrja prej asgjë në diçka. Ngase at pik s'ka mundsi kur kush më krijoi pas Allahu te bareke ve taala. Ndërsa në kuptimin se khalaqa është me përcaktu diçka, me jacaktu një mos, ka ardhur në Kur'an surën El Ankebut. Ajeti 17, thëtë Allahu gjellë gjelalu hu, va të khlukune ifken. Kër Allahu gjelë i, i kunderpërgjiget paganëve dhe idhujtarëve, shëfarë dhë thëtë, të khlukune ifken. Shëkë shëfarë shpreje ka përdorë? Ju kryoni rejna. Kanë dhënë djetarët në komend, të këtë qadirun e hu. Da mon, ka arë për babën e Khalidin Velidit, radiallahu anë, për Khalidin Khalid Velidit, baba i vetë, Kër i është kërku preja tina, që ka me thonë për Muhammed nëvej salatës selam, që është mi manipulu njërzit këndër Muhammedin se zërëm, që ka në thonë? Thëtë Allah u gjë, fe kaddera. Kutile, fe kutile kej fe kaddera. Unë malkov që është ka kaddera. Që ka po kaddera? Ka menu, që ka mi thonë? Mi thonë kështu, a mi thonë kështu. Pra haj ka matë masë angryje, që është mi avesh një, Njit mevshma terren kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kta allahu jela kaçut xhalq. Çdo xhalq sa ajë ide s'kon, nit s'kon, pra au kon ideja që mohesa mësh ranc. S'kon kush e ka kriju. Truningjer, an dashat allahu jela ora wa takhluquna ifka. Me kat kuptim, allëjo më thon njëri haleq. Me kat kuptim lejohet. Allane i themë për shembull kremtaria filan shkrimtar. Çaj që më porçollën se kanë zer prej prej ka kriju diçka për Kurxhohicit jo ka ka shkujt ide ka zer një ide gjithashtu ka ardh në Kur'an në surën Sad ajeti 77 Allahu xhallahu ala in hadha illa iktilak ataa arabet kan than për Muhamedit sallallahu alajhi se Kur'ani më thënë ka ardh çaj kan than in hadha illa iktilak tani ata e kanë thujt Muhamedit sallallahu alajhi me ta, me shaka ardh iktilak çaj kan than Teke, gjej pik. Po nuk e ke kjo e vërtet. Andaj ka ndër dy kuptime për emrin Allahu El Al Khalik. E para, prej kur dje hicit me nxjerrna në, në diçka. Kjo është ajo që e quajnë dietarët e muslimanëve në aspektin terminologjik shkencor, që e quajnë tauhidul rububia. Çfarë do të thonë tauhidul rububia? Të besosh se vetëm Allahu ka mundësi krijimi nga asgjëja në diçka. Ndërsa të tjerët krijojnë nga diçkaja në dishka tjetër, nësë Allah u gjellu ala nuk e, e mërë modelin dhe asë materin nga dishka tjetër. Ka thonë poeti, duke lafdruar, uh, atët sënë e ka lafdru prej bura vë më harqëm, ka thonë vële entë te fri ma khalakta vë ba'du lë qaumi, je khluku thumme la je fri. Ka thonë zuhejri, duke njënë prej poetëve, duke lafdru njeri, ka thonë le entë te fri ma khalakta. Shikotë më në mesin arabve, kjo shpreje është e qarkullume, Ka thonë, ti e realizon ma hëllëkte. Te fri, te fri që ka të më thonë, e ndjërë më pah, apo e ekzekuton atë qëka e ke, e ke menduë. Ka thonë, dhe sa disa njerëzi, je hëllu ku thumë me la e fri. E menon, pasaj, s'murët me ndjërë. Andaj, këtu, kujti ka thonë, kështu pengamberi sësëllëm, duke unë gjitë nga, nga, nga kjo idej, o mërë këtë pavet kaqdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith 50 Imam Bukhari kaqdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është çudi me Omerin për daljen nga tora çka bën torat thotë kamë bë, kamë bë, kamë bë pasta kur jeni më bë smul me bë andaj selef u kan tut shom të parë të muslimanëve thonë diçka kamë bë ndërsa ska ta kamë bë e pejgamberi se më kur e ka lëvëtru amr khatami çe i gafon ka thonë është çudime Omerin është abqari Aqari gjemë përmend se i thonë Arabot kuron njëri tepër i zgju. Atë ka pas një kodër e Arab vek apo. Ali sallallahu alejhi wasalam, Omar Khattab është i çuditshëm. Njerzit thonë po s'ne bajnë e Omeri kur thotë e bën. O ku e dallon Omerin pritjerve? Për shemundas gjithë kemi plan do dëshira mi bo a, a realizohen ato të gjitha jo, për shka këpafsis të cilën e kemi si njërës e për nga nëzëram, që ditët me omejnë që shmune, që ka të thoje me e bo Ande, khattavi, atë shumë e kanë dihmu, Allah me e bo, atë shka e kanë mendu sa që dhe kur ka thonë shpresoj me zbi që kja jet e kanë dihmu, Allah ka thonë shpresoj me zbi që kja jet Allah e kanë dihmu, shpresoj me zbi madjekarë, citatë në një fjalë të Umm Khatabit ka thonë shpresoj çunë jahet me përfunduar me këtë fjalë, Allah e ka përfunduar me atë fjalë. Ka thonë unë kshpresoj çu shtu më përfundu çunë jahet Allahu ka zbrit fjalë. Ato kjo është për kuptimin e sinëm e kanë bordor arabë. Emri al-Khaliq dora do të jetë qartë në Kur'an në disa prej vendeve diku 11 ajete dhe emri al-Khallaq kor në në dy vende. Të doponojmë çka është Khalek edhe çka është Këto dhe emra tjerë do të vinë me, velejnë Allahu gjatë të satë janë detalizim e emrit e lë khalik. Ta një sfe përmendov, i bën kaj me të zi që ka tha, emri e lë melik, gjëbbar, muhejmi, aziz, mutekebbir, rrëtë shka i cilën, rrëtë një manaj, lajo është pushtetit. Fucia ekzekutivi. Tani pufndon kjo kategori vin do emra tjerë, cilat janë tani emrat e nxjerrjes së së krijimit. Tani Khalik, pastaj vjen Bari. Bari çfarë do më thon? Ju e shihni atje për shembull formusi apo gdhjenci apo ai që trai diçka, por do ta shohim më lenda Allahu çka do të më thon. Pra është Bari ndihmues i emrit El Khalik. Por konkretisht çka ka krijuar? Konkretisht çka ka nxjerrë në Në pa, pas e ka në Allahu të parë kjo ja, e të në surën El-Mu'minun Fë të barë këllahu Ahsenu l-Khaliqin I madh, apo me shumë bërëqet Apo me shumë bëllë, Allah, kështë Allahu Mëj mirë i kryuës Shikoni këtu formulimin mëj mirë i kryuës Qëka tinglon? Sikur, Allahu pohon Se të tjerët, kryoj Mirë po jo kryimin e Allahu, ku da lohon kryesat me Allahun? Bohemen Njerëzit marin masa përcaktojnë forma. Pastaj nga materia e gatshme krijojnë diçka. E Allahu, Allah e krijon materën. Ktu dallon, do të vinë te te disa vjete Shejkhu Sami Dhimir, shumë transhishme, te emri Allahu te bareke ve taala Al-Khaliq. Qat Allahu jalla wala sura Al-Waqi'ah, ajeti 88 te 89, afara'aytum ma tumunun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Çuqë këtë ajet uh, ka naqë disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem që e ka madhru shumë këtë surë, Alei Salatu Selam, surja, eluakja, nga sesurët e mekës, ka nërët nëse transmitimin nga pengambeli Alei Salatu Selam, që ka thonë, këtë më kanë thije, këtë më kanë zbarë, nga sesurët e mekës, por jizëm çutojëki po dreti apo po po të tam për shemboj sikur kur i thuaj diguila a nuk je djalla nuk jetë vetëm po po a nuk je djallë po ti je djallë shikoj lojësh ka thënë ajeti 58 efra e, e tuma tumnun thu dallahu jalla e shikoni atë me të cilën ju shtoheni ujin me të cilën shtoheni a e shikoni e, entum takhluqunahu dallahu a ju e krijoni ata aka mundi njeriu me krijuata don u nga i ngajësin e njerëzit formohen ku del nga një hapësirë pa prekshme nga një hapësirë që njerëzit s'kanë mundësi andallahu jualla për shembull i kanë ndar kategoritë e njerëzve pa pjellor dhe jo pjellor sterilin që e quajmë ne a ka mundësi sterilin ti kush më vao pjellor shkoj asnjëherë ja dashur takdir dhe xalq e allah jualla pas ayatullah jualla a ju e krijoni ata e mahlu khaliqun apo ne e krijojmë ata prallahu jualla këtu sfidon njerëzit Ajo është ajo më theshit po shejkhu Samdemia se këtë tauhid. Tauhidi se Allahu është Xhalik është i pajtuar dhe unifikim që ta quajmë ndërkombëtarisht mes këtyre popujve. Pastaj do të illa men shadh, poz dikore që kanë dalë prej zakonit, e se dhe, prish qka kanë existu, dhe do të kan prish natyrshmërinë. Krer njerëz që kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë e bën se Allahu është krijuas. A në kjo kjo pjesë është e kryer tek njerëzit? A më nëjë do të shohë, misë shumë e rënësishme, të mësot emri Allahu qëllu ala al-Khaliq. Pas të këar emri Allahu qëllu al-Khaliq në disa ajete i qëshruar me disa emra tjerë. Por shemë këar në surën al-Hijr, ajit të të të të gjash, të të të Allahu të barëke vë të të të inë rabbeke huë al-Khalaqul al-Alim. Vërtejtë Allahu, zotë i jotë, është khalaq. Që dhe më në khal por forsim apo zbërthen e emrit Ta'allahu At-Khaliq praktikisht. Al-Khaliq është i thojmë në gjuhën arabë hiperbolizuar, i thon mubalaka, kur është më shumë. Kan thon khalku ba'de khalq, krijim pas pas krijimit. Allahu Jellala bel bela wa huwa al-Khaliq al-Alim, po Allahu Jellala është Khaliq. Thon Khaliq, i cili krijon shumë derisa Këtuja ka shtu një emër tjetër, i dishëm. Ja ka shtu një emër tjetër, i dishëm. Qëka do më dhamë për Allahu në gjelë gjelaluhu khalik, ka narë shumë prej e, komentër të djetarën, e në e dhe të të zjedhme disa prej. Prej të reka ardë nga Ibn Gjeriri, Rahim e Allah, në komentën, fjallës Allahu të barë kjo talën surën Saad, ajetë 75, Kaleja iblisu, ma mene ake enë të zgjude li ma khalaktu, bjedej. Kjo ajet, Osprajë të sa ti çu sheh këto janë disa mushkile janë të ndërlikuar por njerëzit janë ndikuar prej filozofisë. Nga sa ata nisën për e bazave të ndrysh këta, pastaj s'kan mundësi me drejçata që më ka thënë Allahu te barakewetalla. Pra shumë njerëz për shembull i i përmbysin bazat e tyre, i shtrembrojnë bazat e njërit, edhe bazat universit, edhe bazat për krijuesin, pastaj kur e shohin se Allahu thot për vete diçka, atë s'kau mundsi kjo. Pra e bojnë standardin e vet. Për Allahun, s'ka mundësi. Shka të të Allahu gjelë? Ajeti 7 dhe vejë surësat. Tha Allahu gjelë, oj blisë, ma mëna ake në të zgjude, li ma khalak të u bjedej. Ka shumë ajeti së të Allahu ka përmen të kryimin, të të i përmen të sabriture, po kjo është ajeti mëj qartë që të regonë se vejë për Allahut është konkrete. Nëse shumë njerës, kur flasin për Allahun që Allahu kryon, si e përceptojnë? Apo? E përceptojnë vetëm atë bëhu dhe, dhe bëhet. Mirë po, shumë në eze nuk ja përgacinë Allahut veprën. Veprën cënë e bada Allahut e bare kjo talë. Shiko këta jetë, thëtë Allahut gjilë. O iblis, qëka të pengoj që t'i bisej dhe ati të cilin e kam kryuar unë, dhe këtu ka arë khalak këtu dhe njën arabe, kërë t'vjene për Allahut për emri vetor unë, binë gjithë thamunësit për më komentu me dikka tjetër që Allah u gjithë në shperët, do të ne, ka po, ne, përshë më thëtë Allah u gjithë lëwala, nahnu në zelë në dhikra, inna nahnu në zelë në dhikra, vë inna lehu dhe hafidhur, vërtet, ne e kemi zbitë Kur'anin, dhe ne e ruaj, ku dalimi mes këtia jetit, edhe ku thëtë Allah u ne, këtë mon, në kur anë kemi dhënë zhvjenë kur gjo, e rasisht me, përshë të të ne, që kur këllë dhe dikush t kanë thonë djetarë, gjdë kun, ku Allahu e bën një vejë për, duke e bërë pjesë marë, zdi kanë tjetër, në e bënë si së lojshë se bejpi, thot, ne, ta një Kur'anin, kër Allahu e rrunë Kur'anin, me kanë rrunë, me hafiza, a rrunë Allahu gjitha me hafiza, pra Allahu, a e rrunë Kur'anin, pa Allahu qënë, hafiza, dhe kjo nuk vjenë ndesh me këta, nëse dhët t'i kujsh përshimu, hafizëve, dhe kjo është bashkimi mes shëriatit dhe, dhe kaderit. Ndërsa në këta e qysh ka ardhë, nuk ka thonë pëseti nuk i rave sejgje, atësë ne kemi kryuar, ha, si, si, si kur thonë të ne, mund të me thonë me laqja, pra, s'ka privilegjë o zotë ajmë bimuhë, e për ku ka thonë, une e kam kryuar, dhe e ka përfërsu këta me bjedej, me dy duarte e mija. A dhe ka nëndjetarë, kjo ajet argumentonë se Allahu të bare kjo e tala kryon dhe emri ti kryu e zbatohet konkretisht. Thot Ibn Gjeriri, në komendin e këti ajetit, thot Kala Allahu li iblise, i tha Allahu iblisit Idh lemjes gjut li ademe vë khalef e emrahu kur nuk i rasejsh dhe ademi dhe e, e, e, e rezistoj dhe e kundrështoj emre Allahu të bare kjo e tala, tha O iblis, pse nuk i rave sejsh dhe ati të sine kam kryuar me dy durt e mija Li khalqi e dej, të sënë duartë e minja e kanë bëha, kjo është dëmonë forma më e qartë që Allahu kryon me dy dhurt e veta. Si kryon, neve kemi morë regullë. Vepra të Allahu, qenja Allahu, është për neve e pakapshme. është botë të sënë neve s'kena mundësime me kapë. Thët i më në gjeritim. Yuhbiru ta'ala dhikruhu bidhalika annahu khalaqa Adama biyadih Tregon Allahu al-Jelalu Jel -Jel në këtë ajet se Allahu Ademin e ka veçuar pikërisave të tjera Çi çka veçuar pikërisave të tjera, por Allahu i ka dhënë Ademit ë ju ka dhënë me laçeve bini sa Ademit për çfarë? Se dallon krijimi i tij prej prej Juve. Domthonë, dallon krijimi i tij prej Juve, çka domthonë do më pasni domethënë patjetër çë dallon prej Juve. Cela është ajo Dhe primtaria drejtë për drejtë, drejtë për drejtë, Allahu Jelala ka krihu, Adhemin Aleyhis Salatu Selam. Anët të të dimë një gjeriri ka ardhë nga Abdullah Ibni Omeri, radhi Allahu anë, se ka thënë, ka thënë Abdullah Ibni Omeri, Khalak Allahu biedihi, Allahu i ka krihuar me duartë të ti, el arshë, arshën, e vetë, Jel Jelaluh, vë ve adhënë dhe gjennetin adhënë, Allah në bo fitënë. Adën është një gjënetë prej gjëneteve, klartë të Allahu të barë kjojtë hala. Wel, kaleme dhe lapsi, e ka kryo Allahu gjëllu hala, me dur e tina. Wel, ademe dhe ademin, thumë me kaleli kulli shej in kun, fe kale. Pastaj krejt gjërave tjera ju ka thonë bëhu, dhe janë, dhe janë bëhë. Dhe se do të dikush, pëse Allah i ka zinë këto kryesëm i bëhë me dur të veta, nërsa e njëta ka mujtë me dalë, si kur këta bëhu d kam von dietar lit tashrif për më ndërua A është e njëjtë kur i thotë mbret i dikujt na ushtarit vet ministrit vet shko krye kët punë shko bona kët punë dhe i angazhon kët mbetyrrat e veta dhe kur thotë dikujt na shkë kët punë jam unë unë e vaj vet dallon dallon qase e ka e ka prekmë me, me detyrta dy e veta ndonjë Abdullah ibn Ameri ka thënë se Allahu jallalah orshin jennetin adem lapsin dhe ademin alayhi salatu wassalam e ka kryuar nga, nga duart e tina. Andaj kanë thotim në gjëririn në shpjegime në fjallës Allahu u gjellu ala, fe te barak Allahu ahsenul khaliqin, thot, ka thon imam Mujahit, njërën për i djetarëve të Selevit, ka thon, jesna une wa jesna ulla, wa Allahu khairu sani in. Ka thon, ata bëjn dhe Allahu bën. Arabët qdo gjëjët, e siden, dikush e bani thonjën khalakta hu jo për çëllim që e ka e ka nxjerr prej asgjës, po e ka për çëllim përcaktimin, për marrja e masave. Thot Muxhajhidi në shpjegimin e Fjalës Allahu te bareku ve teala, njerzit bëjnë dhe Allahu bën. Cili është më i miri? Allahu te bareku ve teala. Me se themi kështu, njerzit bëjnë dhe Allahu bën. Ku dallot Allahu? Në dy amanat. Nxjerrja e materies nga asgjëja azgjë, dhe përcaktimi i saktë. Do sa njerzit gjithmonë Gjithë mund ka në mangësi në përcaktim. Kjo ka arën në shpikimin a fjallës Allahu Tebareke, u e talë. Thotë Khattabi, njerë pëtjetarët më lejtë të muslimanve, ka dhënë al-Khaliq hu el-mubdje. Khaliq është a i cili e shpik një, një diçka pa e mor për i dikujna. Ndë Allahu Gjellar e ka qëjtë vetëm bedi u se ma watë. E kemi mor të të tëfsirë. Që ka dhënë bedi u se ma watë? E ka kryu qilin dhe, ka form, dhe njër, pa e ka dhënë Vërsa njërëzë që shkryojnë, në sens, surët që ka i kryojnë anë në trunë, nga vinë, nga jo që ka, e shojëm, neve ne kur vizatojmë diqka, edhe pas taj ketë vizatime rritim në shkronja, pas taj ketë, ketë shkronja e rritmi në rënditje tjallive, apo gjithë ku shka banë një diqka, një tavolin, një karikë, një, karik, një shpi, ku i marë surët për në mirë ndit, ku i marë surët për mirë ndit, nga, nga të pamurit, nga të pamur. Don, ai shef, ai shef raithina shaf katrorin nga krijimi Allahu te bareke ve taala. Pastaj nga kto sure kombinojn dhe bën diçka. Kto sure që i ka kriju Allahu, ku i ka marr? Nga ilmi i tij. E njerzit ku i morr nga ajo çka, çka e shohim. Kto dallot, Allahu te bareke ve taala me me njerin. Fat khattabi, el khaliq el mubdiu lil khalqi wal muhtariu lahu ala ghairi mithalin sabaq. Allahu sa i cili krijon dhe i shpik krijesat duke mos morr mostër di gol smar model kurqon allah te bareke wa taala anadat allah ju ansurum fatir hel min khaliqin gherullah a ka dikush qe os krijuos per vesallahu tani ke ajet ata dietar ska thon nuk lejohet mi thon krijesës krijuos bojte te ky lloj ajeteve cka themin even ke ta ajet edhe pse tham se lejohet mi thon njeriu kryuës, në qëfar, në qëfar këptimi? Të kufizu, të kufizu. Si harmonizohet me këta jetë, a ka kryu së qëtër përresë Allah, ose në surë luqman, ku të dhe Allahu u gjellu ala, hadha khalqullat, fa eruni ma dha khalqa lëdhine minduni, që të dhe Allahu u gjellu Allah Allah lukman, ja kjo është kryimia, të regom në ju, që kini kryu? Pro, gjëku shkadron, dika në tjetër, Allah dhëtët, dhe të që ka kryuë? Q Kanë thonë djetarët, Allahun këta jet, i thot njërit, i të cili përcaktonë, mërë masa, që farë i thot? Thotë edhe atë surën që ka e ti të ka në krije, kështë të ka kriju? Pro, tyje, me njën tane, lapësin tanë, fletorën tane, surët, pa me fëdrafi që ka nërë që ti mi kombinu, e më nxerë atë në letër, e prej në letër më nxerë, diçka në formë të përpunume, kështë të ka kriju? Allahun gjilu ala. Kër polimizon të me popullën e vetë, që ka ju tha? Tha, unë e adhuroj atët i cili, ju ka kryu juve, ha, va ma të nëhitun. Allah ju ka kryu juve, dhe atët që ka ju adhurojni. Pra njeri kër e ka mor gurin dhe e ka bozot, ka e ka mor gurin, është i Allahu gjellu ala. Pra Allahu të bare kjo e tala, gjithë shka që ka egziston, aja ka kryu. Gjithë shka që ka egziston, Allahu të bare kjo e tala, E ka kriju. Thellallahu xhele xhelalu na juhan. E, e Isa i alayhi salatu selam sura Al Imran ajeti katerta non anni akhluqu lakum min at-tayri ka hayati at-tayr. Isa alayhi salatu selam me çka as dhallu për mrekullive. Shumë njerëz po çojnë çka për me shekristën e tij në shpërfitovat e tij. I kanë marrë këtë ajetë dhe kanë thonë ja Allahu xhelu ala ka tregu se Isa alayhi salatu selam ka paspiestë hinis. Dhe këto vëzare pretendojnë ash gjim të theksuaj mësh. Pa gjun arabes kuptohet faja pa gjuhën në arabe, ajo e cila njërzit i dalon në kuptimin, e fesë original që i shka zbitë, rejonës Allahu të barë kjo qka, qka, e kjo të ala, qëla është e zonët që i dalon gjuhën arabe. Shko këta jetë, dhe jetë në gjajshë me do të vim neve, dhe sëtë i kanë morë të njërzit dhe kanë tonë, ja Allahu ka pohu se Isahu a.s. kryonë, shko në surë Ali Imran, ajeti 49, kush do në me e përqetë, mu në me e përqetë, t unë e kryoj ha, e hluku dhe kjo është për argumenteve se le johët njëri me than unë jam kryuës mirë po të shfar kryimi është kjo ka thanë vazhdim minë tini ke hej e ty tajr unë kryoj nga loqi në formën e zogut pas ta që ka vod bon qysh me harmonizu këta Pra, qysh ka mundësi Isa A.S. Unë kryoj Mirë po shpesh herë Këtu ka shumë për argumenteve Allahu që dhe thot Bi idhni la Me lejen Me izën E Allahu Mirë po pa, parasë më artë e Iza Vetë në gjuhën arabe Argumenton se Isa A.S. nuk ka dhonune Kryoj si Allahu që dhe gjele gjelelu Andaj këtu e ka përmin Ke hej e Ke hej e Në formë shka unë e kam përcaktu vetëm Isai A.S. që ka bo? Ka mordë do dhe, ka mordë do baltë, loq, loqë, dhe pri këti loqëi ka bo e ka vizatue, kanë, zogu, dhe i ka thonë, bëhu me lejën Allahu të zogë, dhe ajo shëndru në zogë. Këta e kanë morë për model, ata se të kanë tonë se Isai A.S. është zogë, hasha vë kella. Kuo, kuo e kanë gabu e, këthejmë i të gjuarabe, që ka thamë, arabë, për çkaj e përdojnë i fjallën khaleka? Menzir, piti, Pra ja zgjoje në diçka. Dhe e dyta me mat. Kto cilon e ka përsyllim Isa ibn Israil është Mati. Por unë e moti e baj hazër, ende i them Allahu banozotzok. Kush është ai i cili mund të llochin me bozok? Ës Allahu Xhelala, ndërsa ti ta ka dhënë kudretin vizatoj ti. A nuk Allahu te bareke vetan djune pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tregue? Se ka thënë alajhi wasallam njerzit me azabin mat mat na qirat janë vizatosit. Pse janë vizatosit? Sepse mundohen me imitu Allahu te bareke ve taala. Mundohen me imitu Allahu xhelal. Pra, Por njeriu kur vizaton, çka çka tregon? Andaj sot për shembull timbotesha se vizatimët kanë çmim. Por ai nuk e bën kot e kot ata. Ai nuk krijati ta nditën kot, ai paguhet për atë lut. E pse Allahu xhelal e ka akuzuar apo e ka kërcnuar me zjarh dhe për atë sot pejgamberi sa mi kashti me një me një vend sot e shëtë du adheben, me azabin matë madhë, sepse ju dahi une, ata mundon me imitu, Allahum subhanahu, andaj fjalë Allahu u gjelën, sura Ali Imrana, jeti katër dhe nanë, me gjune Isa i Dalai Salatu sam, se unë kryoj, e ka për tëllim, mati, marë modele, e bajë formën, nërsa aji cili jepë shpirtin, dhe jepë existens, diçkaje, është vetëm Allahu subhanahu, wa kjo dhe zërë është, saj përket, emrit e Allahu të barek e vëtala, el khaliq edhe el khalak. Sa i përket dobive, kanë ka, kan përmejt jetar shumë për i dobive, ne do të përmejt vetëm në disa për i tëre, para se të kallëm të dobit më e, edukative, do të përmejt një tekst, një citat nga Shejkhul Islam, imi, i mëtejmija, i qëri është morë shumë me këtë punë. E, gjitha gjevabët për problematikat më të moja që egzistojë, mdujnja, Njerëzit janë marrë me to filozofat. Njerëzit janë marrë me to, ë, njerëzit janë mundu me gjet selbin e selbeve, ku janë përgjigjet të këtoj emrave. Al-Khalik, Khallaq, Al-Bari, Ar-Rabb. Këtu janë problemi ma më madh bazë në botën. Këtu është një problem. Andaj Sheikh Muslim demie, emri Khalik, i lënë murrëto lutëa teistat në vend. Për shembull. Shumë ku të këto. Isha plot ateista shumë libra, thëlloja, japin munde, organizojnë e përshemë me thonë që skazat. Skazat. Mirë po, qëka rëzën letë këtë punë? Që rëzën? Tho që e kusam dhe mje, du të citojnë a, citojna. puna e emrit Allah u gjoj e al-Khalik. Që që rëzën? Përshemë, a i shkru në liber dhe matë dhe mundot me thonë skazat. Ajo që ka rëzën atan, që ka është? Eksistenca këti. Eksistenca këtina dhe e universit gjithëmor ja le atina dushim. Andaj shumic Shumësa të isave gjithmonë e lanë me pikpyetje. Pse? Thotë ekzistenca ëm problem. Çiko? Ekzistenca ëm problem. Çi çetëm problem ekzistenca? Se thotë nuk mund të mkon diçka që ekziston vetëm se dikush e ka krijuar. Ato do që e samë të sheh Xhulisamë demië, por çka kësaj kjo meselë bazë dhe çdo kujë i vën tru, a ka ozot as kozat. Kush e ka krijuar universin kështu më radh? Për këtë arsye thotë sheh Xhulisamë demië në lidhje me shpjegh lazhbanie. Fotse Allah ai tet e pa në mes ka Gazbrit Iqra bismi rabbikalladhi khalaq. Se ka punën e khalaq, më shoro problemin më të madh. Cila është ajo? A ka zot a s'ka zot. Dhe pastaj krij tjetra është ura dhe ndalesa. Andaj dietard janë pajtu se shumica pejgamberëve, madje krij pa përjashtim shumicën e tyre se kanë uluhie. Çka është uluhie? Bën ju Allah. Ne s'do të diqë, por kada s'un kanë problem, a ka Allah s'ka Allah. Çka i themi? që i thejmi, existenca jote, gjithmoni e luthme, që shë egzistove ti, që shë egzistove ti, andaj problemën më të mojë që egzistove, në para është, don, a kjo, kjo egzistencë, kjo gjithsi, a mund me pas kriju vetën, Bro, a zgjeja kanë zirë, diçka jë, këta nuk e thot pos, i që me ndori, a do të shë e kusam të mi e, kush thot, se a zgjeja kanë zirë, diçka, s'kena kelamma, shkëm, Unioni thot, ç'u do thot. Mëshire është e mundshme, nga se kështu flasin ato, faradiati thonë këta, thot është e mundshme, nuk pse jo? ë nga kur djoja më pas dal kjo. Nga kur djoja më pas dal kjo. Mir po këtë nuk mirën kur për bos. Këtë nuk mirën kur për bos. Pse nuk mirën për bos? Nga se ti e duvol di çka, në esenc kjo çun xun arabe mughala ta. Apo e çun sheikul samedije suf suta. Suf suta çka do të thonë? Osh më thon një send është e bardh, e zez, e kuqe, krin gjyrat i ko, për di har. Edhe më thon kështu, o to lviz, ama edhe nuk o to lviz. Osh më thon, është e xhall, është e dekt. Pronioni më thon, çka është e xhall dhe është e dekt? Leton aty, përcaktoi, o e xhall, o e dekt. Andaj cili thot, universin e kanë nxirr këtë univers. Na mos flasim më sa ne për për pikshmërinë e këtij universi zdo se në vejnër vetë. Kjo, mo, kjo i ledë më ndonë, në shumë, ja unë gulfat gëgja frimën. Po vetëm që ti egziston, kjo e pan problematike vetë ateizmit. A do shumica ateizmët, se të kam pas men, kam pan këtë teoritët tona, bim me egzistencën tonë. Bim. Se, që shë egzistovë a one? Që shë egzistoi une? Kjo është e para. E dyta prej problematike, shumë për mojë, sa di diskutojnë, olemat është prania e shërrit, pr Kus e rovë vëzër? Ledi khaliq. Ajë cili ka? Ka kriuar. Pa e kuptu e me në Allahot khaliq. Ajë cili kriuar. Pse e ka kriuar në që këtë formë? Andaj, mungesa e besimit në khirat, i len njerëzit shërën e kese dunjohet, mësë me mujtë me kuptu e. Apo, së i të sot, pushim kjo frike e shpërndave në dunjohet, pse i ban njerëzë më të merru me të madhe? Ose pse besimtari mërë së bejpër, r Ka kujdes çka ton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i marsa bepop dhe din se Allahu çka e ka shujt ka mejet pavarësisht ajum au masku au masku ka mejet ama maskimi dhe prevendiva nuk vjen ndeshme liçin Allahu xhelle xhelle xhelle mirë po ku dalon besimdari besimdari dalon ku çka do të që qëndolë mund të prat në një jet tjetër dhe shpresa e madhe me jannat kjo është fadilit çka është fadilta i cili hit ska kët besim çka qysh por çaj vollëve që ka dojnë me nashpikua që ka dojnë me nashpikua të se të thonë që ka do mëndone keqia pëse e gëzistone keqia besim të arri që ka thotë egzistone keqia për mu dalu i mirë mirë pa akireti e barazon që që e barazon për që e mund njoni ka vra me miliona njerës që ka na barazon neve që që shë shërojnë që shërojnë ana që ozot pëse e ke kriju këta që ka na shëron që ka do të Allahu gjelola në kene me morë logari marijat e Allahu logar Atina se pojashton mundsin e Akreditit, atar punim apo drejtësi e madha. Para mendoni një herë, vran por sheun gjys milionë njerëz, han, padrejtisë korrupton dhe në fundes. Para me lo para teistin apo paraçka ka problem ndimon, çka do të bëjmë kjo? Kjo do të më dono me mund vet vrar. Thotë, "Kë hy hanger, shijoj jetën, do fun shkoja." E unë meta pa pa kur gjao, be sjton çka do, ju jo, shko mundsi. Shko patjetër, po është e pamundshme. O stepon mësh biologjikisht, mos Më flasim nën hijen e emrave të cilësitë të Allahut te bareke ve taala. A do të thotë, a ekzistenca dhe prania e sherrit apo pse Allahu na ka kërkuar neve me adhuru Allahun xhel xelalu? Jo për problematika, sa shoroa nën emrin e Allahut El Khalik, ti lash shumë, shumë njerëz thonë, mirë, ju musliman thoni se Allahu na ka kriju për me adhuru. Pa pse ka nevojë me na adhuru, adhuru nata? A nuk është i pavarur A nuk është më i ploti? A thonë që është të? Pse ju, pse ju e shpjegon i sa Allahu ka nevoj madhuru? Qëka të jemi në ehe? Kjo është e cungume. Kjo të fësirë është i cungume. Cërlë është i ploti? I ploti të të Allahu gjeluar. A ma khalaqtu, shiko? Khalaqtu el gjinën e o el ins illa li abudu. Nuk e kam kryuar gjinën dhe njerëzit, po së të madhuruojnë. A është bështë kjo e në Kur'an? Jo. Fukara Allahu është i pavarur, s'ka nevoj A ju jeni fukara Tani, muslimani që shpjegon Që Allahu në ka thonë pa tjetër me adhuruë Prej rahmetit Pra, Allahu s'ka nevoj Ti me adhuru A jetë zotë pa adhuru ti Mi po ti do shto nësa se adhuru në ata A përshef sa i ma dhe i mëshirë Që ma i cilit ka thonë A i të e di që ti smurë është pa ta të ka thonë adhurëm Pse me madhuru? Se së rri pa muë Nuk murët njëri me nejtë pa, pa Allahum, Subhanahu wa ta'la. Dhe shumë për mesejës të shërojë në në emrën e dhe të sësitë allahu të barëki wa ta'la. Për të vazhërë kemi një tekst nga sheikhul islamu të imihe, është të jetë i rënsistë ma dhe me, me këptu, sheikhul islamu të imihe në liënë të të shërë al-asbahaniye faqë njëtë që në namë, dhe duke është bëgu, emrën allahu qëllu ala, al-khalaq edhe al-khaliq. Dhe dhe dhe dhe d Bihi, bihtibari, eshrafi në uaj en istillal, alledhi ju semmë, burhalu, lima. Këtu nërma, Sheklu Samdemija, fleta dhe me gjuhën e filozofave. Sheklu Samdemija, njëre predjetarët të mdojtë të muslimanve, ka pasë takatin, të sinën e dallu me ta, mjë folj që dhë popë dhe me gjuhën shka, shka e kuptonë. Dhe kjo është takat shumimarë. Me folj me si cënin, në gjuhën shka e kuptonë, dhe me atdozën shka, aja ka donë, me an dhe duke mos u ndiku as pak nga vija se ka vendos Allahu te bareke ve ta. Çikoç ka thot. Thot dia për Allahun, pra me njehoft Allahun xhelel xhelalu. Bi'tibari ashrafu naw'ai al-istiglal. Duke marrë në konsiderat ha argumenti më të mufisnike, duke marrë, pra kit muhabbe diçka e bën dhunjaja. Ka vërcollin. Alladhi yusamma burhanu lima, e cila quhet, kush e quan kështu? Filozofat filozofët e çojnë kat mesela, por proçem filozofat kur flasin për Allahun, apo për krijimin, apo aka dunya e krijues, çka thonë? Thon mesela lima. Lima. Çfarë më don? ë pse jë në no, Mjed? Mjed? Pse bon, pse u krijoiu? ë pse u krijua kjo? Por në ket në ket bosh të diskutoj. Thon se është ndemia. U ysemme burhanul illa dhe quhet kjo mesele, por te filozofat burhanul illa ai shejkhu samedinia nuk e, e para pëlqejnë me folme termet filozofave pospër kontrdiktije por ajo që i pëlqejnë nëse shikoj kjo është ngarku me ila çfarë do thonë shkaku i parë po njerëza përshëndin nëse ju thonë sot shkaku i parthat thujëm zoti ose mlod më shkaku i parë kjo ka shkaktuar kta kjo ka zinxhiri i pafundshëm allahul jalali ju ka ças shpjegimeve me formën matle mosse nëse kërkon nevojë nuk është problematike më u shpjegoj. Thot, ajo e cila quhet argumenti i shkakut, çdo sa ne ka një shkak, çdo sa ne ka një shkak, e cila thash, gjithmonë aterista dhe le zonë dyshim, e cila është ajo, andaj për shembull sot e kanë gjetur një me dhëp të ri këto shekullën e fundit, që na quajnë la adria. Që la adria, thot, shikoj nuk jam ateist, se nga sa e ka pasu ateist di është zonë shumë e lig për njëjetin. Don ateist, mund ti ekziston Allah jo? Kës nuk mune. Qa kanë bëha e kanë bëha një zonë tjetër, i thënë agnostik. Agnostik që do më dhenë? Dhe më dhenë, ka mundëzime për po zotë, për po nësë besoj. Janë 50-50. Kjo a për me dalë për krizës. Kjinë se na postudiojna. Kjinë se na postudiojna. Tho që e kërësën të imi e, kjo është aslullil ilmi bë kulli masiva. Me njofët Allahun. është themel i gjdo njohje tjetër p O është absurde me një ndonjë ndonjë diçka pa një ndonjë Allahu xhelel xelal. Për shembull, ja vemoj me soda ajo që na çarqullon, virusi përhapi as mundjeve kësaj më radh. Pse nuk kanë mundsi të shpjegojnë këtë gjë as mundje? Sepse pse, për shembull, si ka mundsi këtë organizëm me imunitetin më të fuqishëm, me me dobpsuni sa shumë dobot, pse këta së në bashkojnë njerëz që s'besojnë? Sepse ata harron një sint. Këtë imunitet çka t'i ka dhënë Allahu xhelel xelal. A duke ka kriju pini pik uji e cila kon ne barabar me kat virusi ja kan nje po kush e ka rit kta e ka rit allah ju jelle wala e ka bon trup ai i cili e gabo ka pini kaqore hej pa ukon trupin e fuqishëm e ban nje ton e cila i, I reziston edhe per besimtarin gjërat jan shum clarta pra ai cili ka don mundsi ksa na mu bë eforti jap mundsi edhe edhe ksana ande shikosh se ka thoshe kushtet mie ilmi per allahun e baz per çdo ilm tjetr qana qputona kaqjo se kush nuk e njeh Allahun El Malik El Rabb El Rahman Khalik Khalaq Bari asnje kurjo a nuk njeh kurjo realisht poshi e husam demie wel ilm bima siwahu far'un lil ilm bihi beatibarat mutaaddida sot nyohja e Allahut ha o bazament te cilen degzohet çdo ilm tjetër nga konsiderata dhe an dhe aspekte ndryshme pase kët فلا يكون الإنسان عالماً بغيره على الوجه الذي ينبغي حتى يعلم ما به وجد و تحقق. كتاب في قال إبن قيم الجوزية كورفول برهوجة نباد شيخ رسامة المية فضل ما يمن شيخ رسامة المية مصيمة مضوية إياب شملة شيخ رسامة المية أشم أشتو نشبيجي من فيس الله وجل وعلا سأشي إل من الفيلوزوف أما تشوي مكتوب نثويزة e kalecua. Njëri zë, për shembull, nëse merr të sot një libër të filozofisë dhe mundosh me lexuar. Hapi Paulus me dhimbje. Nuk marr bashkë gjobën asa. Më -në, i ponë se e lexon me syzat e ulemave, thot, kurjave, dhuz, të të të karat, e po po kujhapës pa fathom. Pse do të shkurt të fa të ngurjo? Se ti e shet se ai kalot e do të dosh me thonë që Allah ekziston apo? Po thujë mo. Nuk nuk e thot kurçysh, nga se sillet për ta për ta vërtësuar. Çka do të sheh kozam de mia? Thot njeriu Së mundët me qenë alim i diqka je tjetër i jashtë allahu të barë tjala, në aspektin e plot të asajgjëje por një njeri së mundë me ditë një diqka të plot dheri sa të dje dhe me këto punon nësot gjitho shkenc kur dojnë me ditë a në lëzajtë, a në eftof a është uh, barë apo nuk o barë a është ilaqë, a nuk o ilaqë që ka shikojnë, që ka shiko, të shikojnë, hata ja'le me ma bihi ujjite, dherësa ta dhije ka ka dalë. A më në dikush me ditë, përshemu, që ka të shki telefonë, nësë të dhina, për kush në ka shpiku, o që në ka shkrujtë, shikoj e kombo këta, përme, përme, përdoj për, me, për, me, për, për këtë për kët, për kët mesede. Nëse ti nuk ja të i burimin, përshemu, nëse një një një kur s'ka po telefonë, në të e shak telefonë, Kur ruka po dhe skapo njëri i cili ka përdor telefon. As a nuk i shkon për ta. Bot e panjordës, s'ke ditë ku më prek? Që kush e di se çkë i shkall dhe ish, është në ekran i cili nxjerr shumë informata ata. Patë ka du dikush shtypet këto. Çdo sam lazer këtu punon. Çdo sam këtu punon. Cila është ajo? Thotë e mendimia ka ka dhan ajo. Ja. Kush e ka nxjerr ata? Andaj ti pa e ditë se Allahu xhëlalualla shaka thon për ni mesele. Pse e ka kriju ni sen? Nuk mund të bëj për çka baja. Por shemb Allahu xhela përmen, e përmend në Kur'an krijimin e mizës. Pse e përmend krijimin e mizës? Për ta treguar se nuk ka rasin Allahu, krijim i Allahut. Jo thotë dikush, katër kat miza, zduan kur dë. Allahu xhela thonë, xhejtha të katë kotë kot. Andaj Allahu e, e ka përmend se nuk ka ndonjë gjethë që bjen në tokë na e dim se ka rrah. Pandaj na e dim se ka rrah. A nuk e di ai çka e dim se ka rrah pse ka kriju? Me milionë e me miliardë Gjërat së di ka kryo Allah u të barë kjo e të tëra Ata dhe shekru sam dhe mje Nuk mërët njeri me ditë diçkat plot adije, kadal, Dhe e li sa ta dije Nga kanal Va të hakkak Dhe në proces si është realizu Dhe në proces si është realizu Thot Dhe kjo nuk realizu Po së duke e njoft Allahum subhana vë tëra Kjo pjesë shumë në nësishme ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود الذي لم يوجد بنفسه ما به وجود. Kjo është premje, është më vështirë. Fshijë kushtet e mia. Por këtë arsye mendja e njeriu në vazhdimsi është duke kërkuar. Vazhdimsi, a mundë njëri i pyetjes me anë almenë? Në boll mos vetë pyetje. Me të ndiqur mos na lomenë se s'po dhomë as as nuk po dhomë të dhënë rrapa s'folën me po pyetje. A mundë me po dikush? Jo. Pse ja ka Faktisht, pse a ka të tyru Allah Kështu menës Që të përfundoje Ku me përfundur Ajse her të përshemot gëzohet Thotë ja, dhe di shka Idhë në otë ja, dhe di shka Pse që të më lip di shkaj Që në fund mënje Të Allah u gjelëve Shka të shekhu sam të mënje Thotë vazhdo në mendja Kërkon dhe kërkon Para të shka është eksistente Edhe dy se vetë sushkryu kjo A më në betonë dikush Më dhomë po zvaton vatia më. A mund mi dëntë shoje djegosh? Nuk e ta më. Ekso me radhë, ekso me radhë deri te Ademi Alayhisallatu Vesselam. Çka thot? Derisa ta xheje kush e ka kriju? Po njëri sa do të çt filozofon kam e thonë, tamam, nuk mund të besoj. Pra vetveti. Ai nëse mund me rënd kan, i kanë, nuk mund mi dhon vetës, unë e kam kriju vetën. Ku e krijove? Ku e krijove? Nuk ti ti ke pas periudhë të thonë, i koni vogël. Se koni hiç. Dhe Allah u gjënë Quran thot Hëll e te ale lë insani Hynun Minet dehri Lemme kënë që e më dhkura A nuk e kujto njëri një zaman Kër hitë së koni për men Kër kështë ka për men A e ka ditë baba jëtë Ti që shkime dhuk Jo, vetëm se pasike Pasike donë Thotë sheikhu sam të imi Sëwaun sumje dhalike muëthiran A u fa'ilen A u illetan A u fa'iletan A u sani'an A u rabben Hatta janë tehjen në dhëru Ile Allah sub fëhina idhin një ja kifu të talep. Shko, përshinë kësatë të mje, tavarësisht, studiusi, me menën, që ka e përdorë, zonjeri, a e qunë pastaj, këtë krije, këtë krije më që ka e shërë, se dikush kanë diku kër e ka kriju, pa tjetër dikush, e ka shty këtë krije, me kanë dhirë, mpa, a e qunë dikuës, a e qunë vepruës, a e qunë shkaktari, a e qunë a thua zon kërkesa insiston derisat mrinet Allahu te bareke وتعالى pro shej xhamdemi thot me hijen e imit Allahu جلل الخالق çka kuptojna s'nalet menja derisa ta qojta Allahu جللله çka duje bi shpeguina çka duj banë te sir si marriket gigante filozofëve marrish që storkat madhëj prap ka, në, do pyetëm rrena dhon e pse e po pse edhe kjo po pse edhe kjo e kësu më ra thoshe shej xhamdemi fëhina idhin jë kifu të talep, kur të mërinjë të Allahu në alët. A nëve si mëtarë dhe zëri gjenjës më të qëjtë. Në nëshpjegimin e, e besimit në Allahu, as njësën nuk me të të pacarë. Ska më gjegjeza, ska më enigma, pëse Allahu i pari, pa filim, i fundit, pa mbarim, e ka kriju këta për një, një qëllim. Qëllim jo shumë fisnik dhe është nderimi i një rjutë. A ka dëshka të pacarë? Ska Nëse ban drejt, shpërblehesh, nëse ban zullum, merresh ndëshkim. A, A ndoj qet, ka kusht një çfarë? Andaj besimtari është i çetit. Dhe Allahu xhala ka përmendur në Kur'an shumë prej ajeteve se besimi çfarë çfarë uh, reflekton? Qëçi. Andaj Ibrahimu alayhis salam popullit dha çka i thonte. Cili emeriton më shumë bukon i çetit? Aun ajo. Ju i gënin më dur me dur te Juve këtë Zot. Por sa mua, ka kriju Allah dhe i besoi Atina, i cili më ka premtuar mua është problem nëse e dëgjoj, dhe ndo shkrim nëse nuk e dëgjoj. Cili, cili është më i sigurt? A i cili është ndor Zoti Xhelalul apo ndor te atisi vet durtektina ka të bëjë. Thotë shejul Islam Ibn Taymiyah, "Wa liha da kana awwalu ma anzal Allahu ala nabiyyihi." Emon aman, shumica e njerëzve, në këtë ajet çka thonë? Thonë Allahu fillimin e parë ka zbrit Iqra. Sa shejkhu Saldemi pa ksa e rotullon kët meselë. Gjithë okay, shëma Ju i thënie se na laj ka thon mësos studio. Do kjo ishte vërtet. Si shpreh e ka thon mësos studio. Mir po si çollim nuk e ka pas për çollim ta. Ngase peinga më sa më ska ditë me lexhuar. Përosa nuk ka ditë me lexhuar ndaj ka thon ma unë nuk timë lexhu. Pa pa të lexo nuk di me lexu, nuk lexo nuk. Derisa e ka frymëzu Allahu xhelala dhe i ka thon feli, penga me di sallallahu alejhi dhe sellem. Çka dha shehku Zamdemi? Për kët arsye. Çka është për kët arsye? Këshka për mand? Se njerit do e mos li prej mrejnda eksistensis me thonë, kush të bani tyje, kush unë bani muhe, shka li pa këto, pyjtë e pyjtë së të janë, me zinjitë pa funqëm. Thotë, për këtë arsye, e para qëka Allahu i Kazbrit Muhamedi, sëllë Allahu a.s. ka qenë, e kra, bismi rabbi kelle di, khalak. Ledzo me emë në zotit të ndi cili, shiko, cifatin e parë që e ka përmen, khalak. Ka kriwa. Khal që ko filon tani, zëbërthimi, pëse u kriove, e ka kriuar njëriu nga një gjak ingjizur, pra fara, hedhët të kënjëriu, pasaj ajo farë, para me do Allah u gjeluala, sa i ka dhonë një metë njëriut. A mun është ti me mbrojt vëtë vetën të anë, kër i e konë nënë farë? I thonë, vetës shkokë nëjna, shkokë nëjna, në bërët nënës. Andë Allah, pëse për me nëshpesh, e kujton e kër Sot njeri, më mbrojta, po shes sot njëherë por shem u ndohet mbrojt apo dhe harronte me, unë vajt mbrojra. E pse u mbrojti mbakt nanës? Por sapo ui la vehina ty, dhe Allah u njeh zjet për mua. Njeh zjet për mua njëri. Ku që ka drejtu rrugën, ti e ke drejtu? S'munut. E ka drejtu Allahu dhe e ka rujt. Dhe e ka ushqie derisa ka don njeriu. Pastaj kur dal jashtë atë, jo unë runa vet. Th Thot eh, Allahu te barek da vazdim. E qara wa rabbuka al-akram. Lezo Se zotë i jotë, ta një këtu ledhën, shë ka përshëllim? Ledhën në gjuhën në arabëve dhe më thonë, ha, gjembat, me mledhën. Përshëmë, Allahu Gjela ka përmenjë, kërre ka përmenjë, hajë dhim, apo mestracionën e grave, Kur'an që ka qëjtë? Me shfrejen, kara e. Ledhën. Nuk është aty mledhën, po është përshëllim, mledhët, gjaku. A në gjuhën në arabëve, ikra, n më djetë për nga më beris e sellem nuk ka ledzu për e flejtës kërë po ka ledzu nga nga mendje all edhi alleme bil kalem i cili ka mësuar një riu në me qka me kalem allah u gjelëja ka kryu një riu në tronë dhe me këtë surë me këtë pami e ka njerë një riu laps a ka andaj laps një vëkaj me gjëzija laps është një metin mëjë madhë për një riu që ka allah u gjelëja ka njerë luana kazyet ergsinna, kazyet kafsh, dhe ato shumë më shumë ta kat sena kanë, poshtë kanë laps. Lapsi shumë e cila e madhe te sena ka xhel Allahu te barekehu teala. Andaj shumë religjotorë kanë, për shembull, një prej gjervave të cila argumenton se ky sheriah është për Allahu te barekehu teala, cila është ibn Qayyim al-Juzeyy, ka një libër të veçantë për këtë meselesë që na gjuajt, Miftah daris saada, chelsi ilum turis n xhennet. Ç çka ka fol për këtë? Ka dhën sheriah nëse e mediton e kupton se është për Allahun për Allahun te barekehu te ala pse është për Allahun jelo alla se nëse zbrët te kafshës din me zbatuar nëse e marr fenë Allahut a do të kafsha zbatonë apo në zbatojnë jo shëtitë kat dush në krena që me posa vesh njëri pranon më i thon njëri çigo allah ka thon mu fal më thon mu fal lo pa më me bota më thon çurin ko smol smol po e supozojm se kish pas me Smut asport asformadon nuk i nuk i shkon. Apo, noi dur këtu noi dur tani, s'ka mundsi. Apo, ose për shembun më thon kafshës japën zeçatin. Që më kafsha mund me pas mallsa dushja, po. Apo të japën zeçatin, nuk mund me dhën zeçati. Për shembull, agjërimi, sharti agjërim i cili është sharti agjërimi. Është një jetë. A mund me bë kafshën një jetë? Me thon këta e duk, kta se du. Smurët. Me thon për shembull e bën një jetë, por i vit Allahut me A gjëruë, s'ka mundësit Andaj krejt liqët Allahu Gjellala Andaj këtu vjen harmonia mes Kalkit të Allahu Krimit të Allahu dhe Shëriatet Allahu Gjellala Thotë Allahu të barekja vë të ala Allem el insane malem i allem E kamësuar njeriun Atë që nuk e ka dit E kamësuar njeriun atë që nuk e ka dit Vajzdon shë i kusam të e mjetu kësh pjeguhe Dhe me këta e përfundo në ruak e zë Thotë e ka sëqaruar Allahu qartë Në këto ajete ennehu hualleri khalaqal aajanel mëgjude në ka sësharuan Allahu në këto ajete se krej gjera që ka naj shohim mëgjude dhe ato që si shohim eksistente a i ka kriju ndoj ka nisë me ndoj shumë njështojnë Allah e ka zbit ajetin e parë për me lecëzua ajetin e parë e ka zbit Allahu për me kuptu kushtë në ka kriju dhe që farë obligime kemi pastaj metodën dhe mënirën që shkojmë nësejmë ka thot e këra تش توكي ما دون شكو تا شي كوندميه وعلم العلم الله هو كاضان علم الله جل جلاله كاضان علم فوجوده اصل كل وجود ثوت اكزيستنس الله هو باش باز د اكزيستنس موش مقارنه اش كيشي اكزيستو كوتو ديال لا فيولا باس اي ثوت وعلمه وعلمه اصل كل علم ديا الله هو باش باز ديا ديا الله جل جلاله هو باش eqdodija. Pro, këtok dhe zemë janë djisa prajë kubtime në ewe dhoti marën djisa prajë mësime kudhim të imri, Allah ujilu ala al-barri, al-musawër, imrat Allah të barakë wa ta'ala. Në ilus më zautin të të barakë wa ta'ala që Allah ujilu ala nakad muzume shtu i mane me kët emër të Allahut subhanehue ve teala e lus me zotin donjele jelal e ç zoti on te bareke ve teala na munson me azu kuran na munson allah te bareke ve teala me e kuptuar hadithe ne pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e lus pe allah te bareke ve teala ç allah na munson me mri muina ra mazanit darun allah ju nga belat nga smundjet e kullu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim alhamdulillah rabbil